الله الرحمن الرحيم قال سننظر وصدقت كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملوني والقيل قالتى ايها الملأ اني القى اليك كتابا كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي واتوني مسلمين اسماء الله الحسنى کي ايده بحث شروع یا علیم بكل شی الله رب العزت دېرا पारा قران مجید بشمیره دلائل بیان کړی ساعقلی دلائل او سنقلی دلائل د الفاظ نقل پښتو کې پجودا مانه استعمالی عربي کې اردو کې دا پجودا مانه استعمالی کې نقلی سیز پختوږی خراب سیسته وای لیکن د شریعت اصطلاح کې د دلائل او اصطلاح کې نقلی دلیل ده وای چاغه سره د مخکنی عالم د مخکنی رسول د مخکنی نبی یو عمل یا قول یا فعل پیش کړي داغه ته دلیل نقلی وایي دسته لغات ميز کې سره چې په فرق نه پويږي دا بیا مسله ډيره روان شي څنګه چې د وسیلې لوس یو مشترک لفظ ده پښتو کې د هغه معنی جدا ده اردو کې عربي کے د هغه مفهم جدا ده هغه به یې مسائل پیدا کړی دي په هوا په حلق پائے سوچنه کوي ته درنګي بدلیل نقلی باندې مخلق سوچ نه کی چې دلیل نقلی څه ډول دا بوغس دلیل ثاني وایي دا یو کوي دلیل وی الله رب العزت خپل کتاب کله وړاندې کړي کله ملائکه نه وړاندې کړي کله تیرام انبیاء کرام علیه وسلم نه وړاندې کړي دا غوی دا واقعات چې کوم وړاندې کړي نو دا دلایل وی په دې لحاظ باندې چې دا ثبوت مهیا کړي یو مسلې د لاندې قرآن مجید کله کله دا د زناورونو نه هم پیش کړي مثلا الله رب العزت د غبین د مچې په نوم باندې د یو سورته نوم یې النحل اېکې دلیل نقلی پیش کړي قران مجید سره ساينس کتاب نه ده چتا تداو خېچ غبین څنګه جوړیږي هغه سره دا خې جدا جبین مچای د معاشره د پاره سمره ضروري ده اوسنګ پیدا وار اگې کمشه چا په پیدا کې نو داغه مخلوق ته سمره फायदा ده یو انسان چې ځانته انسان وي صداغه نه نور مخلوق ته سمره फायदा ده که फायदा نه ورکې نه بیا ده نه هو د جبین مچای غورا ده اگر چا کې نه عقل استره نه پکی شوورشتہ اونا اگر مکلف ہو پابند قرآن مجید دلائل ددے اپارہ پیش کی چہ انسان بیدار کی دیکھی آقل بیدار کی چتو دنور مخلوق نہ جدائے مستاگر جداوال دل ادل پکا دیتا چا چاس خوبے دی پتا کہ کار صفات نہیں نبیاں اولائے کا کل نام ہے بل ہمدل دارنگر نام ورتی رہی بیا بلغه تناظر کې قرآن مجید د میګی تذکرہ وکړل هغه مخکې تاسو اوریدل ده ته سیدنا سلیمان علیہ السلام اون دی واقعه ده دې تناظر کې قران مجید د ہود ہود خبرم ذکر کړل او ما یې تفصیل کتلایم چہ ہود ہود سیدنا سلیمان علیہ السلام ته وې چہ حت رمالم توہد بہ ما غسم معلوم کله دې چتا تن دې معلوم لا ګستاخی نه قرآن مجید د هود هود خبره لیکلی دا اوازه ته غلط نه ویلی بعد خلک مسلمانان وی لیکن نه په قرآن کویونه قرآن سره سرکارې جال حق وز حق الباطل یو کتاب ده دارنگی مقیاس حنفیت اگر دوالو کیلی گلری چه تا سو حد حد رسول اللہ جانایسو چه دا اگر دا خبر تاعید کروے چاو انبیاء اکرام علیہ السلام پا غیب نپوئی دا سو مزاق وڑا وی او دا خلقو جذباتو سر لو بی کم بے وقف داویلی چه حد حد دا اللہ رسول اللہ بایچان ریلی وحد هو تجمح برکراچ احط دمالم توهت به وجیت کومن سبم بنوې یقین نو قران مجید هغه خپل حال باندې پرې خره کدا خبر دا غلط دی الله رب العزت ما پرې تنقید کړی دا به ویلو چې دا غلط دی دا د ویلو چې دا زماده نبی بیزتی ده لیکن الله رب العزت د ہدهد بیان ام هغه شان ته کړره څنګه چې هغه ویلو او بل لا چې سيدنا سليمان عليه السلام د عمل لم دا معلومي گیچ د ہدهد خبر سيد ہ ہدهد چې کړه دا خبرو کلا ناغوي اغتا کی مونږه او خط درکو دا خط او رسو پدې دا عالمول لی چتريشتياي او کدروغه دا خبر خبرهغه سړی کولې شي چې عالم الغيب نه وي د ملکه سباب انم ز یو خط لیکم تعالی دا خط تل تک اورسو او بیا ګوره چې ری تعالی جواب درکې د دې ټول کار مقصد سره چتريشتياي او کدروغه وي احط بیوالم تحط بھی کی ترشتنی او دروجنے یو سرے چاکلے گندے مقلی نا پرے با نپوئی چې چی سیدنا سلیمان علیہ السلام دا تحقیق حال لپارا غولے گا دیکھے دو خبریں مقصود دی یو خبر راچی دہو دہو دہو رشتنوالے او دروجنوالے معلوم شی او دویم مقصد پرے کے دارے چه دا خلق کلا شرک کئی او کفر کوي چه مونگ دیتا د الله دین ورور سوخ دا الله دین دائی دا بلن لائق یو اللہ دے دا عبادت لائق یو اللہ دے نور ستوری سپوگ میں دا د عبادت لائق ندی سبا والا او تا سمخ کیا وردی لی چه غیدو نور ستور سپوگ میں عبادت کو دا دو مقصود اوپا دے کې. قران مجید چې کوم خلق دونګي نظر باندې ګوري لاغي پدې باندې پويږي چې الله رب العزت موږ دعوت را راکړل ته تحقیق تحقیق کول د یو سیز د قرآن مجید حکم دی سورہ حجرات کې قرآن مجید صاف اعلان کړي یا ای الذین آمنو ان جا کو فاسق بنو ان انتو سیبو قومم بجحالتن فتسبحوا لا ما فالتم نادمین اے ایمان والاو کسوک بیتبار سر اے تاسو تاس خبر رو رسئین چا فلانے خدا سے ہوئی یا فلان کی داس ہوگو نو تاسو خبر بانے عمل ماں کروئے تٹو اللہ مخی کار بستاسو سی فتبینو داگئے تحقیق کروئے چای او واقف فلان کی داسه یا فلان کی داسه کار کړل زمون خلک قران مجید منی برای نه مخ اځه خبره اوري رغپل تجت خلاف چ فلان کی اور پسی ویلی نو ده دغه تحقیق کول ضروری نه غنی سندستی دین دخلنه سره خپل ته و باس بیا یو پوه نه شم څنګه پو نه شم یو سره چې کله مسلمان دی عاقل بالغ دی او قرآن مجید حکم موجود دی نو آیا دا عذر بکافی دا الله پنی د ژبو نه شو میازه خبر نوم باندې کافی دی یو ځای کې سپین پاوډر پراته ای خیال لای اجرا سخوګ سیزو دی هغه خوری امیاس کې هغه زہری نو تاسو په خیال هغه زهر په خپل سر لښته راغی ګنه قران مجید راغله ده بے خبری هغه وخت کی چې کله دا الله کتاب نه ښه چې کله حکم الله موجود ده ته بے خبر نه تا ځان بے خبر غل ده د خبرو کې فارق ده یو خدای شي چې یو شی په باریک شریعت سن دی ویلی قانون نه پیش پیښ کړي نه آی وخت کې خلق دا الله درضا او درن رضا نه بے خبر ده لیکن کله چې الله خپل قانون خپل کتاب کې ولیکھ خپل رسول الله هغه وضاحت د پاره راولیدو ایوسله اوسم به خبرې دې مطلب دارې چې دې د الله د کتاب سره د تعلق نشته د دې بیخبری عذر نه دی د پاره چې ده بیخبرم او دا وایي د قران مجید طریقا نه را دنیا د هر قانون طریقا یو یوسړې پدی ملکی یا پبل ملکی هغه د ټریفیک د قوانینو څخه خلاف ورزيو کی کم سړې چې دا رې را کنټرول کوله ځمادار ده اگر هیڅوت واله نه صحیح سړې هغه به دې سړې لا څه جرمانہ ورکې کیږي بنا ورکې سزا ورکې کیږي بنا ورکې کیږي ورکې وا کده را هو پیش کیځو ته دې قید نه به خبرم نایی شاید دا, دا دا لحسنس کینسل گیخ ولی دا قانون نه به خبری عوضر نو دے دا دا اللہ لے کتاب ام قانون دے او دا دا دنیا د ټولو ملکون و قانون دے تا یو قانون نه به خبر ہے اندر سزا آنا بچ گئی سزا بتا اللہ راضی بار کے دا خلق کما زانگو کلا زانگی یو کار وو کی جزن خبر ولناي خبر ته غیر مسلم وي یو سره غیر مسلمین هغه د الله رب العزت ته حکم نه خبر یو سره ته ځان ته مسلمان وي قسمونه خویش پاره او مسلمان هم ته دا سره تمره تایم نش ترې چې د الله د کتاب ورګردانیو کی ځان پوهه کی چې الله حما ته سوئی تحقیق کول دا دنیا کې ضروری دي د دې بنیاد قران مجید یې خره دغه نوې د یوې ریسرچ د یو سيز تحقیق ول رې حقیقت سره طاتي او سره راوي چېستا وګښتنه سپولې و متوسه چې رې رښتیا وي لکه وګږه زماله خبرته ته زخه عمره د نوم چې سپې په ماچ کو لګو مان هغه ته خو زه بیا بې فکر روانم شهن قران رحم الله فرمایل بای سره کمک لې انګريز ذماره کې فوجو چټي ورته نه ویلا دا کلي ورته خطر اې ورتهستا خزر کندشه لکلي لشه ملک صاحب خط لیکله او استا خزر کندشه په دې پیې سړیس خزر خاله خاون چي خاول داغه دا خاص وليګه خپل افسر تا چې جي زما خزر کونډ شي دا مهرباني وکړئ ما له میاش ټوټي راکاو اور پرهو خان دلته ژوندے نو تاسو خزر څنګه کونډ شي هغه ټیک دغه ژوندے هو ملک صاحب بیروغ نه وای د پښتنو اکل دومره ایخ به خو صرف سړې ويني جدا سړې بیروغ جن نه ده اگر چه حقیقت داغه خلاف وي نو دې وشته دارا سره ټیک دی لیکن حوش پیدا که زانکه قرآن مجید چه سویر و تحقیق کولا هر سیز سیدنا سلیمہ علیہ السلام امده شان تحقیق کئی دا چه چاوئی ابد امندگی حض حض خبره کلی دا داغو د سلی ری ممکن در اشتیا ہوئی لیکن دا هم ممکن در چه دے غلط بیانی کئی په دې وجه راغې سیهت معلومه یې صوفیای کرام دغې طریقه دا چې چا ورته فلان کې ادا سیږي تاسو هغه به وسارشلګ دا هغه درته اتلو ټایم دی تا خبره راغمه وخت یوګه بیا ودرو وخت په خرو له خرو له چې څنګه پټېګم تیرې ممما ویلو راغې له مخ کې کم خلق دا قسم حرکتو نگئی دا سڑے جنت ترشید لیخ تا تا نماموئیخ تا چغل خور رئے ولی د یو مجلس غلط خبره بل مجلس ترڑی خاموش نشی کے ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام تحقیق طرف تا آواز کر دین اختل معلوم کې تحقیق ہو سیدنا سلیمہ علیہ السلام خط لکی آگا تصوی قال سننظر آسدق تام کنت من القاذبین سلیمان ویل منگ خامخا گورو چایا تریشتی آوے اوکی در جننا ایل حبی کتابی ہادا اخلاق ورتم خیخ زمون خلق و اخلاق و عادات نی مالو ده اسلام دا امتیاز بے چه دے ده هرچا حقم خی او غفریزم خی حق او فرضا مستقل سزونه حدیث کرا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره اخلاق خو یو حدیث کرا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله ما تا دغپل امت نه کې او بده ټوله خو چستا متبدا ساده ساده نه کیږي دا ساده بده وګي یو نيکي ما ته خدله بظاهر خواډه راولوا خد په خوشاله شوم اقدا چې د لای نه تکلیف له احساس لريږي سکاڼي ساز غي سګندي اغلري کی داني کی ده یو دا سې سې چې په دې ز او زما ز ما پليسبان راغو بديره اغه دایا چې یو سره جماعت کې خراش کیتو کی یا په رسون کې او به پټاینخ زایقې نه دا بدیدخ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا مطلب داره چې نې کې یو بدی دا جو بنیا دي سونو دی یو بل سره ته علي شوی انسان له پاکاري چې دا د اخلاق دي عادتون بای سڑی مسلمان دے باریشم دے عالمم زانتو ایخ پروانی کئی قبلی طرف تے کتوکانی تکلل کپوزے سنکلا کخراش کئی ورطو کو گویا کدی اڑا پدی پوئی گی نا چزم موس کی قبلی طرف تے ادری گا مخ دیکی اخپل یو سڑی نه گی نا بیاد ابل چانا گو ری ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے قبلہ طرف ته چې کوم خلق تو کل را تو کل کې یا پوهه سنې دې دې او یریږي چې دا قیامت پر ذواللہ دا ټول راځي به کی اده په ایمه هیو ورته بي دا ګناه وې دې اخلاق هیڅ لکه دې ګناه دا نه چې سره به اخلاق کې دې ایمان سره ګناه نه کړل دا ګناه دې حدیث کتابونو کې کتاب الاخلاق پنو مستقل بابو نئی پا دیوان مسلمان به کم اخلاق پلیخ مشر سره بے سر بیئی کشر سر بے سی پلار بسنگ دی نظر بسنگ ساتی جماعت تا بسنگ دی جماعت نا بسنگ باروزی کور تا بسنگ دي خوراک بسنگ دی, دی، اسکاک بسنگ دی تا اخلاق دی آداد تی دی. پا دیکی یو خوی یو اخلاق اغدت تکرمی ریخ نما سلاماسو ز لکله یی جماعت ته کریمه ها ریسست ته وی چې هغه د یو سړي د خپل ذاتی استعمال سیس ده د عزت او د احترام ته چې کله هغه استعماله نو دا غلا و تطوس کړه چې دا د استعمال کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پتاڅو کې یو کس دبل وکاس په تکرما نکینی لکه جماعت کې ممبر تا د امام تکرما مقتریو بلې نه کېږي کله کېنی راځي ګناه کوي ګناهګار و پس کول کې یا کالج کې د استاز کرسی و آغه کرسی د استاز دا کم شاګر چې بدتني نه را پې کرسی کې ني دا د استاد ته کرماد پس حرام دا غبر د دې استاد چې بیا نړیال ته کې دا ما بولې چې دا نبوي اخلاق دي باره دا چې چا کرا واخلو نکل وځي دی استاد راشه په دې نه دا سگهته ته استاد شنواګو دته ته کرمات وې دا نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق خو دي پریک زمونږه پارخي جناب زیبان دي دی یو سیټ دے رهیو دکاندار خپل کرسی راغځاتی دا کړ لا جائز نې چې لړشي حل تل کې نه او کا هغه ورته وی چرها هدل تل کې نه ځاله بسلو حاجیینو کې داهه چې هغه د مون او امام هغه ته وی چې زماب ابو سلو درېګه مونږه کوم وخت کې ټیک ده بس داته دا اخلاق دی نبوي دا یو مستقل باب دی ته ان شاء الله ټایم ملوشي او اخلاق مخویو چا سره د ملایو دوسته اخلاق دی ته یو بنده لا خطوله رسو چلوګے سیدنا سلیمان علیه السلام خود هته مخلاق خيخ چې تلل شه مرغې لیکن اور ته خيدا چې انسان یو انسان لا تازه لې یینو پهای کیس سکوالټیز وګارئ دینت شرافت ختنص پرول لاو بنیادی سوز نه حدیث کې اشارات دې طرف تا له سره یو خد بر کی جنا فلان کي ورسو آتا ګلې غندیا کولو کې چره سوپو نه شي نو آتا خیانت کوله سمځه ته مسلمان و مسلمان هغه تخپل دین معلوم نه در سره هغه هوې جذب رک لیا کچا سا سانام اور مسلمان ہو گئے خنم که روز مسلمان ہے دا خیانت مکو تا تا پرنے خط ملوشی تا تیو سلوی فلان کی لہوس تا تا پوست میرے مل فرض پرنی خطو نلٹے را لٹے اگ گناہ رہ زکدہ نگوالی چیو سلوی دراس خبر رہی پائیل برسو خبر ش چا دراس سا آغه سره چې هغه د خپل خزه دراز خبره بهر اوکی رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ملعون ویلی یعنی آغه سره چې هغه د خپل خزه دراز خبره بهر اوږي احادیث کتاب الاخلاق کله لالي کلی سره ګناهګار زه جلا ورشي باندې آزموم نه قائد سم دی نه اخلاق سم دی نه معاملات سم دی نه عبادت سم دی کمشه سم دی زه د دین کنیو په پہلو داسره چمون فخر سره ویلی شو چا ولحمد الله راشي ټګ مخه درست نره برغ آهد هته وي چ ته خطو سه اخواس مروغ صحیح سالم تر سه او خدچ ور کې غیل مخه ته مودریګ بیا یو څنګه ته ودریګ په بیان مفسرین د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث خیدا ده دے او سلی او سلی دے دے آواز آواز دا یو سړی یو سړی سرکار دې او دې کور ته आवाज وږي نارهواز د پاره صحابه کرام فرمای مونږه اضافي استعمالول اضافير نكونو ته وي ستاره کلی خلق وي غټه غټه رالي ته د ور دګيخه تبه حیران شه چې کم د ننګلی راغل اضافير و استعمالول اضافير دا مطلب چا به ټن ټم ته دوخ خلاص داسې درب دم نور کو. پتینګله دیوال چې دن سو خبر بیا انتظار پکاري ورخوا کې خسوګ نې ناس چې تاسو څنګه आवाज وکې یګډم راځه انتظار پکاري زیرا کور چا سوکی چا شي نبی صلی الله علیه وسلم دا اخلاق خول چې تاسو چاته आवाज وکې نبی اجازه کوسه ته مخامخ مخمود ري دبا قصدن کوسه دا علاळी کوشش بکی چه د نسوگی نمو دا کولی مسلمانی را دا بد اخلاقی دا یو طرف تا نظر اخکتا و چې کور نس جواب راځي سیدنا سلیمال ایسلام دا دب حد حد تا خو چه انتظار رکا یو طرف ته بشی او با گوری چه اغیتا جواب در گئی صلی علی السلام چې کوم خط لیکل وي په کې سړې وبدي خبرې نشته دا ری وخت کې کومه ملکې بلقیس دا نوم دی ملکې صبا هغه خط راغستره دا ملکې بلقیس نوم چې ته قران او حديث کې دا تاریخ کې لګل وي لري خلاف هم ته اليش خلقو خیال لاي چې کومه بلقیس په بل سوې غنداو ګناي بس ملکې صبا دغې نوم به د صباح بادشاهنا هغه چې خط وکړ د نمرګري راجمکل پارلیمنت والي جماکل هغه ته وې اي زم عامرګرو اني ولقي له کتاب کریم مال عزت من خط راغلې خطه خورې عزت من را د ښکاری تجربه ایداباد خلکو زمون خلکو تجربه نه لري ما سيوا د شرارت نه د لیکن تجریبه د چا د پیژدو تجریبه د دیت تجربه دا زمونږ د خلکو شته الب شرارت تریبه د هر چا چ روانې به څنګه کوم په کو انداز دی کوم مسلمان دومر را غورې دلاخ مسلمانه نه ده لیکن د هغې د عمر د غې د مرتې ت قاضا دا چې د هغې اگے چہ خط تو کہتل په خط کې جملی سړي انه من سليمان او انه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعلو علی واتونی مسلمین متاګه جملې دي خط د سليمان نويخ انه من سليمان از طرف سليمان پدې کلوه نرسو سنی لیکلی و سره و سليمان د طرف نه خط ته خط یا خپل مدعالم به ښکار کړی دا چې زما کلمه صدا بسم الله الرحمن الرحیم زده هر کار ابتدا کې الله نو مخلم لبالی خلقو کار یې سکار کینو خلق برا جوړوږي ځان له قسم دې بدعت مکو صفه صف فجور کې کمشي چې لازم نه دغه چې کار شروع بسم الله الرحمن الرحیم وایو غم خالي مړې روانه پکه دو خبرې دی یو لاته الله تعالی علیا زماده حکم مخالفت مکوې نهیده نهیده ادویم حکم دی واتو ني مسلمين ټول ما ته مسلمانان شه گردن ما چې بسم الله الرحمن الرحیم کې کلمه مسأله ویل داو منې ده دا دې دور خطي دخلکو شپار پارس پانه خلق خط لګي پلان کې لګره پلان کې دوله صفه خط لګي دنا سره جوړي خبره হৈوی یاد وی په خط کې مس مختصره خلګولي د خط لیکلو انداز قران مجید ته راغو بسم الله لیکلو پټه مخودل دا بسم الله لیکلو په خلګ سلی کی 786 دا پیغمبر نه زیات احتیاط کوونکی دی جی دا سڑیں چچات ازا خط لیکم شاید چہ بے ہو دا سی بیتا کیا قلچتا مسلمان او کافر ہو کافر ہو کافر پاکی گا پلی دی پلی دی نا پیغمبر چاہتا بسم اللہ لیکنو گناہ گاری کی گا نا ستا تقوال آگا ناڈیر را عجیبا مسلمانی جولنشی ازا سلگو زان لے ویوشی جول کیا حصد سوچیا بلی بټ چینوے تیم لی کیوں سے چینوے یا باہنوے چیو لی کے محمد جوڑی گی حضرت سوچیانسی نے جوڑی علی مولا علی مشکل کوشه پاس رافیزی دے اعلان دے مشرک دے حضرت بسم اللہ قائم مقام دے تا ظالمان دے سیدنا سلیمہ علیہ السلام خط کافر تلی کی مسلمان ندارا لیکن دا اے باوجود دا اے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی نو اسم دا مستحب دی کتن نلی کن ملی کن خوصد سو چیانسی ملی کن مطلب لگا دا مستحب دی کتن نلی کن بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی نو سواب بیشی خدا مو آیا چدا جی دا غب آدسی یا بنی دا مسلمکو نبی چی لیکلن آگر تا مسلم علمو تا نبی تا قلم خیخ ازان سرکے ایتا مستثنیات ہوئی مستثنیات ارزائی کے موجود ہوئی اگر ای خطل اس تو خلقون اے مشورہ آغستہ خلق و ارتوی المنگ بحملو کو اگر ای حملے و حملے نکو دے دا بادشاہ لیاو کنا نبی ریخ د بادشاہ و دنبی فرق بسنگ معلومی گی اب آیا سے معلومی گی چنبی با مال تا ترجین اور کش او که با چاینې به اعمال خوخي نو څمال ليګونو ګورو چې چل غي دې څمال ليګه خلک ویله سروزره خوختوي دا سړې به سره ولتون نو لهنه پوي قرآن او حديث کې اوس هیڅ نشته نو تا را کوم نه پتو لګ او څمال ليګونو سيدنا سليمان ورته فرمایل چمالا الله سره اقلي لګه نډير دي دا اوس واپس او تاسو خلاف فوج کشی غوم لشکره کشی وغوم تاسو مال لالچ را کوي او دنیا لالچ را کوي مالخ اغه نرستو بیا سلیمان عليه السلام داغه تخت را اورت معلومه شو چې دا ملکې بلقیس او دا رنګ دار قوم ایمان قبولون کړ اغه اچرا اسلام قبول وکړو دا نور واقعات چې زمو موضوع سره تعلق نظریخ پر یو جما مختصرا بیان کړ او قران مجید ته دا پیش کوله ل پره مقصده پیش کوله چې سید الله سلیمان علیه السلام عالم الغیب نو حاضر ناظر نو هغه تر صباح حالات نو معلوم چې صباح کیسه دی دین هم نه چې دا سه خلقم شتري چاغه انور اوس پوغمه عبادت کوي پدې وجه باندې هغه غی قوم ته دا الله دین ورسو چې کلا وی مسلمانان شو لاغه حکومت از خود دا غلاند راغی دلته یو خبر آخری کو وغدا چه بعد خلق دروغ وئی سلیمہ علیہ السلام اغیلی و میل مستیع ورکلی و یو شیش محل تیاغبوتلی و داگه شیش محل لانده و بوئی دا چکل آغیتو ورکوزیدنو داگه خیال لاوچه او لخته ری ناگه اخپلی پینسی برکلی دا دجالان وئی بعد خلق که سلیمان علی السلام پدې مینو نعوذ بالله من ذلک او چاغه ته ویلی چې دې خپي هغه د خرید خپي به شاندريخ او داغه د دا پارا غداسی او چل شروعو دا سوي د سوال سره به صدې بيدینه سره کول شي لیکن نبی دا حرکات نه کئ تا غپ ملو پدې باندې هغه صرف داغه عقل والمو چې زما حیثیت غره او هغه حیثیت غره دې الله رب کل <الیدت> کله <قلق> کلا خپل پیغمبران له دمر مال دولت ورگی چې دمر بل مخلوق سره نه ای اغه ساوان ورگی د آرائش ته حکومت چې بل چا سره نه ای ودا کاخري خبر ده اقول قولی هاذا استغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین